St. John Green spolu s Rachel Marfiovou Mámin seznam Matčina životní ponaučení pro manžela a syny, kteří tu po ní zůstanou. Prolog Co budeš pít? zeptal se mě bratr. Stál u baru, usmíval se a byl očividně rád, že mě vidí. Mimoděk jsem se ohlédl přes rameno a obrátil se na Kate. Co si dáš? zeptal jsem se jí klubu byl velký hluk a všude kolem nás blikala světla. Viděl jsem obrys kejtiny postavy, který se rýsoval na pozadí diskotékových světel a umělého kouře. Vypadala v tom pološeru nádherně. Ostatně jako vždycky. V jejich bledě modrých očích to zajskřilo a ucítil jsem, jak mi stiskla ruku. Ozlomek zlomek vteřiny později jsem pocítil, jak se mi sevřelo srdce, když mi to docvaklo. Kate totiž vedle mě ve skutečnosti nestála. Byla to jen iluze. Mlhavý stín toho, co bych si zas tak zoufale přál vidět. Byl jsem tak zvyklý na Kate po svém boku, že mě mysl ošálila. Cítil jsem, jak rudnu v obličeji a otočil jsem se zpátky k bratrovi, který na mě zíral s otevřenými ústy. Proboha, syn, jsi v pořádku? zeptal se nervózně. Slavili jsme osmnácté narozeniny jeho přítelkyně a met byl hrozně rád, že jsem přijal pozvání na oslavu tak brzy od kejtiny smrti. Byl to můj první velký večírek s někým z rodiny od chvíle, co mě opustila. A kvůli všem jsem si přál, aby to proběhlo dobře. Neboj, jsem v pohodě, řekl jsem a myslel to vážně. Určitě? Ano, určitě. Neboj, nezbláznil jsem se. Zvyk je železná košile, toť vše. Pojď, dáme si něco k pití. Mec se na mě s ulehčením usmál a já mu úsměv oplatil. Tak rád jsem Kate znovu viděl. Pomyslel jsem si, ale nahlas jsem to neřekl. Umřela teprve před necelým měsícem a její zjevení mi nenápadně připomnělo, jak čerstvý je můj zármutek a jak moc mi chybí. Vrhl jsem se do víru večírku a snažil se uklidnit další lidi, kteří moc nevěděli, jak se mnou mluvit. Utěšovalo mě, že mi je Kate pořád tak na blízku. Byla mrtvá, ale to neznamená, že by přestala být součástí mého života. Jak by taky mohla. Ona byla můj život, přestože jsem musel dál žít bez ní. V jednu chvíli jsem se ocitl sám a sledoval mladé lidi na parketu, jak si užívají. Stejně jako já a Kate, když jsme byli v jejich věku. A vlastně stejně jako skoro celou dobu našeho společného života. Hluk a smích teenagerů kolem mě mi připomněl naše první schůzky. Vybavil jsem si bezstarostně tančící náctiletou Kate v těsných džínách. Na svůj věk tenkrát vypadala starší a nikdy neměla problém dostat se do nočního klubu dokonce ani v 16. Vždycky bez skrupulí nakráčela před ochranku, sebevědomně se usmála a zavrtěla, což nikdy nesklamalo. Já jsem naopak musel často prokazovat svůj věk, přestože jsem byl o pět let starší. Kate vypadala vždycky úchvatně a na tanečním parketu v záři blikajících světel a lejzrů jsem neměl oči pro nikoho jiného. Její oči se vpíjely do mých, a já měl pocit, jako by byla jedinou osobou v celé místnosti. Po nočním klubu jsme si s Kate často ještě vyrazili na půlnoční piknik nahoru do prydy v Mendipských vrchách. Vidím ji, když jí bylo sedmnáct, jak sedí na dece pod hvězdami, hledá družice a poslouchá koncert žab a hmyzu. Tohle místo měla Kate nejradši na celém světě. Nebyl tu žádný světelný smok, a hvězdy zářily tak jasně, až jsme měli pocit, jako bychom byli jen sami dva v nějakém obřím planetáriu. Vdechoval jsem vůni jejího parfému mísící se se sladkou vůní vlhké trávy a celé hodiny jsme si povídali a vpíjeli se jeden do druhého. Ta vzpomínka mě zahřála u srdce. Kate a já jsme byli zpřízněné duše a bylo tomu tak víc než 20 let. Měl jsem štěstí. Sledoval jsem všechny ty mladé lidi na večírku, kteří měli celý svůj život před sebou A cítil jsem velký vděk, že jsme se s Kate poznali tak brzy a mohli jsme spolu strávit mnoho šťastných let. Tohle nám rakovina nikdy nemůže vzít. Kejti na diagnoza nám sebrala vítr z plachet velmi jemně řečeno. Ta špatná zpráva přišla doslova pár týdnů poté, co se Reeve, náš malý chlapeček, uzdravil z neskutečně vzácné a agresivní formy rakoviny. Tím to bylo krutější a nešťastnější. Vzpomínám si, že jsem se zoufale snažil najít něco pozitivního. Moje silná Kate bude přece bojovat jako lvice, myslel jsem si. Reeve přežil nemoc s mnohem horší prognózou, takže Kate ji přece musí také porazit, o tom nebylo sporu. Reefovi zůstala po rakovině lehce oslabená levá noha, což mu narušovalo držení rovnováhy, ale zžil se s tím pozoru hodně dobře A většina lidí neměla vůbec tušení, že je oficiálně vedený jako zdravotně postižený. Věděl jsem, že Kate prokáže stejnou nezdolnost, ať už s ní rakovina zamává, jak chce. Vždycky jsme žili naplno. Projeli jsme celý svět a každý společný den jsme si užili. Ničeho v minulosti jsme nelitovali, což byl velký dar. Nejpozitivnější ze všeho ale byla jistota, že ať už bude nemoc jakkoliv náročná, Kate se bude snažit vymáčknout z každičké minuty každého dne co nejvíc. Tuhle knihu jsem začal psát rok poté, co Kate odešla. A dnes vám tedy mohu říci, že ani mě, ani chlapce Kate nesklamala. Byli jsme na ni pišní až do posledního dne a stále jsme. Přestože byla v posledních měsících na smrt nemocná, vzala kluky na výlet do Disneylandu a do Laponska a trvala třeba i na tom, že je jen pár dní před svou smrtí vezme do Bristlu na pantomimické představení sněhurky, i když dostat se tam na vozíku s kyslíkovými bombami se ukázalo jako větší pantomima než samotné představení. A také vytvořila mámin seznam, na který přidávala věci až do úplného konce svého života. Kate se nechtěla stát nesmrtelnou a byla by rozpačitá z velkého mediálního zájmu, který seznam přitáhl a který způsobil, že mě lidé žádali, abych napsal tuto knihu. Ten seznam byl určen pro nás, nepsala ho kvůli sobě. Byl jsem to já, kdo jí mimo děk vybídl, aby ho sepsala, když jsem se k ní jednou v posteli přitulil a položil otázku Co když mě opustíš? Kate byla oddaná matka a milující žena. Chtěla mi podat pomocnou ruku, abych i bez ní dokázal naše chlapce co nejlépe vychovat. Když jsem si po její smrti přečetl hotový seznam, alespoň jsem se necítil tak osaměle. Katein duch v něm žil dál a já jsem jí byl neskonale vděčný, že ho na prahu smrti s tak velkým úsilím dokončila. Měl jsem něco, co mě stále pojilo s mou báječnou ženou, A to mě velmi utěšovalo. Myslím, že se někteří lidé obávali, jaký vliv bude mít seznam na můj život. Co když bude díky němu na přítomnost natolik silná, že nikdy nepřestanu truchlit? Co když mě bude k minulosti poutat tak pevně, že se nebudu moci nikdy posunout dál? Já sám jsem to ale takhle nikdy necítil a neměl žádné pochybnosti. Kejtin seznam pro mě byl především neuvěřitelný dar. Dodal mi jistotu, že mě povede, že se k němu můžu kdykoliv uchýlit a pomůže mi vybudovat báječnou budoucnost pro naše děti. Pořád ještě netuším, jak dlouho mi bude trvat, než splním všechna kejti na přání, nebo jestli se mi to vůbec někdy povede. Něco může trvat celý život. Jedna věc je ale jistá. Každý krok činím, jak nejlépe dokážu, Na památku své úžasné ženy Kate.